І нема чого хвилюватися Затрохтів я Зараз усе спокійно Вони нормально до білих ставляться Навіть до мене Незважаючи на те, що на американця схожий Кличуть до себе Кажуть, знімай Я радий, що у таке встряв Буде про що писати Ну все, прощатимусь Батьку, привіт передавай Я можу дзвонити на цей номер? Ні, це телефон менеджера з готелю Мій тут не ловить. Добре, бережи себе. папа, па І ще раз кажу, не турбуйся за мене. Тут усе в ажурі. Я контролюю ситуацію. Той момент запам'ятається надовго. В моїй голові бреніло відлуння власних заспокійливих фраз «Усе спокійно, не турбуйся, тут усе в ажурі» і тому подібне, коли я почув наростаючий гуркіт у себе за спиною. Я стояв на перехресті вулиці Фаріда і проспекту Касраль-Ніл лицем на південь спиною до Каїра-Старс, в обличчя світило сонце, футболку надимав м'який вітерець, усе б чудово, якби не оте несамовите грюкання позаду. «Що за...» – я обернувся, одночасно опускаючи руку з мобільним телефоном, і вкляк, відваливши нижню щелепу до тротуару. Просто на мене по вулиці Фаріда сунув танк. За ним ще один. Далі ще і ще. Колона бронетехніки, дроблячи гусеницями асфальт, в'їжджала до центру. Так, мамо, тут у нас все в ажурі. Із за мене вивів Єгиптянин. Точніше, не сам Єгиптянин, а те, що він робив. Чоловік став бичів праворуч від мене і спокинісінько знімав на мобілку колону бронемашнів. Побачивши, що я витріщаюсь, араб ледь повернув голову і стримано всміхнувся. «Мовляв, ти не переживай, чувак, у нас тут кожної суботи танки їздять, це нормально». «Махни рукою, може, хто зупиниться і підкине до Тахріра?» Я раптом згадав про свою соні. Сховав телефон. Телефон Хасана сховав у кишеню шортів, вімкнув камеру і теж став знімати. Так ми й стояли. Два бевзі, витягнувши праві руки вперед, а повз нас, стогнучи потужними тисячосильними моторами, Сунули жовтувата серії Гусеничні монстри, згодом я дізнаюсь, що то були американські М60. Примітка: бойовий танк розроблений у Сполучених Штатах Америки в 1957-59 роках на основі середнього танка М48. Завдяки модернізації М60 знаходився в серійному виробництві до 1987 року. Стоїть на озброєнні сполучених Штатів Америки, Італії, Ірану, Єгипту, Ізраїлю, Австрії та Йорданії. Приголомшувала реакція жителів Каїра. Більшість єгиптян вітали армію, мені чомусь здавалося, більш логічною була б цілком протилежна реакція. Танки мали б зустріти градом каміння і зливою прокльонів, а тут я пройшов за колоною важкої техніки до Тахрір. Поява бронемашин викликала серед демонстрантів справжній фурор. Вони махали руками, плескали в долоні, кричали «Армія з народом!» Заледве не розціловували танки. Юрмана та Хрірій непохитно вірила, що війська перейдуть на їхній бік. Військові ніяк не реагували на вітання. Здавалося, з броньованих люків витикаються манекени. Танки розповзлися по площі, перекривши всі в'їзди та виїзди. Кілька бронемашин посунули в напрямку моста 6 жовтня. Із заходу Донеслося вертолітне ухкання гвинтокрила, і за хвилину над Тахріром завис бойовий гвинтокрил такого ж, як і танки піщаного кольору. Я не розумів, що відбувається. Мубарак нібито готується виступити по телебаченню в той самий час, на площу вводять війська, а демонстранти захлинаються в екстазі. Щось не дуже схоже, на переможний для революції розвиток подій, хіба ні? І що? Незважаючи ні на що, Юрба тріумфувала. Сторонньому могло здатися, що єгиптяни святкують перемогу своєї збірної у Кубку Африки з футболу чи щось таке. Мутно-жовті панцерники зайняли позиції і стали, позадиравши жерла в небо. Вертоліт – почав намотувати кола над центром міста. От тоді я вперше сказав собі, «Чувак, пора валити. До дітька Каїр біса революцію плювати на гроші, які, втрачу, здаючи білет перебування в столиці Єгипту, більше не скидалось на пригоду форсованими темпами, набуваючи ознак нічогенької халепи. Розумію, певно, хтось зараз викрикне. Аговкідрук, а як же солоний дух авантюризму, булькання адреналіну в животі і твоє фірмове поколювання в задниці, про яке ти стільки розводився в інших книжках? Дурня це все. Одне діло купатися з в пантаналі, лізти без порядження на вулкан. Кото Паксі чечухати за ушком дикого гепарда в Намібії. Це контрольований ризок. Ти не залежиш від долі, від випадку, від зовнішніх. Ти тримаєш небезпеку за горлянку. Зовсім по-іншому поверталися справи у Каїрі.